Ми вийшли з трансверсного стрибка в одній шостій світлового року від сонця. Ювелірна точність. Залишався один короткий стрибок безпосередньо до землі. Три тижні з розгоном і гальмуванням. Більшість зализували рани. Хто фізичні, хто душевні. Левова частка загиблих конкістадори. З дітей не загинув ніхто. І з цього погляду евакуація пройшла на відмінно. Або одужував. Але більш ніж дві сотні осіб ми таки втратили. І плач по тих, хто залишився на іщель, не вщухав увесь перший тиждень. В одного з кінологів пропав улюблений пес. Смішно, мабуть, на загальному тлі. Але в хлопця, крім собаки, нікого не було. Йому здавалося, що пес загубився десь на лінкорі, і пояснити йому, що губитися тут ніде, було марно. Тому всі терпіли його тужливі крики, коли в досвіда він гукав улюбленого пса, валандуючись по всіх палубах корабля. Восьмиро секретних біологів ходили понурі й ховали очі. Думаю, у ці три тижні вони познайомилися з власною совістю максимально близько. Про подвиг вандлик говорили всі і скрізь. Іноді мене колола недобра думка, мовляв, Знали б ви, навіщо вас усіх привезли на іщель? Першого ж дня після відльоту я заліз в автоматичний медичний модуль. Просто щоб розуміти, скільки в мене часу. Результат був схожий на диво. Частка аномального білка, в якому почалися патологічні зміни, 0%. Нуль! з'ясувалося, що оніміння руки спричинила кіста за забрикосову кісточку в районі ліктя. Апарат її успішно видалив. І ось тут був нюанс, після якого я ще півтори години промучився з медичним модулем, намагаючись зрозуміти, як про всяк випадок стерти дані. А саме, кіста на 100% складалася з так званої неправильної тканини. Особливе поєднання клітин характерно винятково для грибів і лишайників. Щитавши мій головний страх, грибниця вирішила дещо прискорити подію. Гадаю, та ж історія з Ірмою та її раком, який за час у коконі безслідно зник. Ось тобі загадковий механізм, що змушує оживати тривоги. «А тепер ти здоровий?» – запитала Ірма, коли я розповів їй. «Якщо чесно, тепер мої шанси знову 50 на 50!» І згадав її ж слова – що для щастя потрібно знайти собі на рівному місці хобот, а потім позбутися його і насолоджуватися. Але знаєш, Ірмо, твоя правда, тепер я здоровий. Хотів обійняти, але вона підняла руку і сказала, дай п'ять. Я лясну їй по долонці, що сили видушуючи з себе усмішку. Таке відчуття, що вона мені була значно ближча і рідніша, ніж я їй. Наші стосунки залишилися суто дружніми, навіть попри те, що з Ельзою. Вона проводила весь вільний час, наче була її мамою. Ельза, до речі, поводилася чудово. Про віру не запитувала. Коли я вирішив поговорити про це, сказала, що коли спала, Ельза так називала період до коконі, то бачила мамині сни, і все розуміє. Думаю, йдеться про вірені спогади. Приблизно так як я побував у спогадах Нейтана Гога. «Вона дуже сильно любила тебе, тату», – мовила Ельза. «Ти знав?» «Я знав. Забував останнім часом. І вона забувала теж. Але ми обоє знали. А в день, коли головною подією стала поява в ілюмінаторі осяйного зернятка рідної землі, я дивився в кают компанії фільм. Ну, як дивився? Витріщався крізь екран... Не вникаючи в сюжет, аж розчинився у вигуках і сміху інших конкістадорів. Ельза гралася з планшетом. Раптом ззаду підійшла Ірма і обняла мене. Уперше, якщо не брати до уваги її клону. Боже, як дико це тепер звучить. «Їлельчику, я не казала тобі, я повинна була», – прошепотіла вона. «Дякую». «За що?» «Що витяг мене». «Із кокона?» «Із кокона теж». Вона нахилилася до мого вуха і зашепотіла «Пам'ятаєш, як ти не чував у мене? У твоїй копії? Але ж я усе відчувала. Її вуста майже торкалася мого вуха, і це було страшенно приємно. І все пам'ятаю. Ти мені тоді ледь руку не зламала. А оце якраз не я. На майбутнє прошу врахувати». Вона цьомнула мене в шию і утекла до Ельзи читати. Упіймав себе на думці, що нікого кращого за ірму я не знайду. Навіть не так, що нікого, крім неї, мені не треба. Зацініть, у кают компанію ввійшов Конкістадор. Усі відлипли від фільму й обернулися. Це був той самий кінолог, що втратив собаку. Уперше від дня відльоту він змінив скорботну міну на усмішку. На його руках під браво закасаними рукавами красувалися нові щойно набиті татуювання. «Ого!» – сказав хтось. Що за тема? «Приснилося! Просто щоночі у вісні. Треба відразу на дві дивитися». І він схрестив руки на грудях, щоб два готичні написи на ще яскраво-червоні відгулки шкірі злилися в один. «Only God» на правій і e «Judge me» на лівій. Кінець. Київ, 2012 2018.